V-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce Cuvântul lui Dumnezeu sub forma lecțiunii G033, lecțiuni prin care intrăm în legătură cu un de cugetări și meditații ale preotului Nicuriță asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Așa cum a i Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care orchestrează toate lucrurile spre binele celor pentru care l-a adus pe Domnul Isus Hristos, aceste meditații fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni de 30 de minute fiecare, au ajuns disponibile, pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G033 va avea ca început o meditație asupra versetului 16 din Galateni capitolul 4 la care ne vom întoarce de îndată după ce mai întâi vom citi istoria unui om care s-a întors la Dumnezeu prin citirea Bibliei de către un nevăzător. Citeam astfel că un bărbat nevăzător ședea în fața casei și citea din Biblia sa pentru nevăzători. Era vorba de alfabetul Braille. Semnele citite cu ajutorul degetelor le rostea cu jumătate de glas. Câțiva oameni stăteau în apropiere și ascultau. Trecu pe acolo și un străin și s-a apropiat și acela curios să vadă ce se petrece acolo. Orbul citea tocmai versetul 12 de la faptele 4 în care scrie În nimeni altul nu este mântuire căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și în timp ce citea acest verset, probabil că pierduse firul, iar degetele lui alunecau căutând peste rânduri, în timp ce repeta cuvintele niciun alt nume, niciun alt nume, niciun alt nume și tot repeta aceste cuvinte căutând cu degetele să reia cursul versetului mai departe. În timpul acesta străinul care era lângă el a rămas foarte gânditor și după aceea a plecat gândindu-se la niciun alt nume, niciun alt nume. Cu săptămâni în urmă, Duhul lui Dumnezeu îi atrăsese atenția asupra păcatelor sale. Omul căuta pacea, dar nu găsea, nu găsea nici în modul de viață schimbat, nici în ritualuri religioase, nici în intenții bune. Acum... Cuvintele acelea, nici un alt nume, îi atinseseră nu numai urechile, ci și inima. Peste tot unde mergea, răsunau în urechile lui acele cuvinte. Chiar și noaptea nu îl lăsau în pace. Cu cât cugeta mai mult asupra însemnătăților, cu atât mai mult lumina harului era mai mare în inima sa. A început să înțeleagă și până la urmă a strigat emoționat. O, oh, acum înțeleg! Acum văd. Am căutat mântuire în propriile strădanii, în căință și în rugăciune, în timp ce mântuirea se afla în afara persoanei mele. Domnul Isus, numele lui, El este Mântuitorul și nu mai există alt nume, nici unul, afară de El. Și astfel, omul acela s-a întors la Dumnezeu, primind pe Domnul Isus Hristos Harul și fiind din ziua aceea fericit pentru toți vecii, iar noi care citim astăzi despre el și care auzim istorisirea lui, cu siguranță îl vom întâlni în veșnicie, toți aceia dintre noi care, la fel ca și el, au primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor și izbăvitor de supăcat și pierzare. Aș avea câteva cuvinte să adresez nouă a celor la care suntem credincioși, suntem creștini urmașa lui Hristos, pentru că un creștin este, prin definiție, urmașa lui Hristos. Oare oamenii care trec pe lângă noi, oare partenerii noștri de căsnicie, copiii noștri, bunicii, părinții, colegii de serviciu, ce nume au ei din gura noastră? Au ei numele Domnului Isus, așa cum îl spunea credinciosul acesta nevăzător? Iată, este foarte important să ne facem această verificare. Vedeți, din faptul că nevăzătorul acesta se ocupase în deletnicea cu cuvântul lui Dumnezeu și cu citirea cuvântului lui Dumnezeu cu Domnul Isus Hristos, prin aceasta un trecător a putut să capete veșnicia, mântuirea veșnică. Ne dăm seama noi ce valoare mare au cuvintele noastre? Ce cuvinte avem noi pe buze? Ce nume rostim noi? Numele de candidați la președinție? Numele oamenilor politici? Numele actorilor de filme? Sau numele Domnului Iisus? Iată un prilej foarte serios de cercetare pentru toți aceia care suntem creștini și prin definiție urmași ai lui Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajut să ne verificăm foarte serios viața noi toți aceia care suntem copii ai tăi, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos care răscumpărător al vieților noastre. Ajută-ne, te rugăm să ne preocupăm tot mai mult cu numele scump al Mântuitorului, prin care ne-ai dăruit o nădejde veșnică în slavă, și prin care ai făcut ca și viața aceasta trecătoare să fie plină de un sens, de un înțeles și demnă de a fi trăită din pricina numelui Domnului Isus Hristos Ajută-ne să avem grijă să ne îndeletnicim tot mai mult cu numele Lui Numele Lui de care știu de frică toate duhurile rele Care vor să ne atace și să ne repească fericirea Numele Lui în care ne găsim cu adevărat împlinirea Atât aici pe pământ cât și în veșnicie Binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj Cu descoperirea mai luminoasă a ceea ce stă ascuns în numele domnului Isus Hristos. Amin. Bune, ce și mea. Întorcându-ne acum la cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 16 de la Galaten, capitolul 4, însă în vederea întregirii în ceresului vom începe cu versetul 13. Așadar, Galaten capitolul 4, versetele 13, 14, 15 și 16. Din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată, e vorba de apostolul Pavel, că cel scrie această epistolă, și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, din potrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? că vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Iar la versetul 16, M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Este un fapt dovedit. Adevărul este viață chiar când ne lovește. Minciuna este moarte chiar când ne mângâie. Cunoaștem cu toții vorba... Acela mi este prieten care îmi spune adevărul. Totuși, atât la noi cât și la alții, vedem că adevărul este o băutură amară pe care nimeni noi a cu plăcere și de pe urma căreia cu puțină mulțumire te alegi, căci rare sunt prieteniile care nu se desfac atunci când intervine adevărul. În adunările din Galatia se furișaseră învățători mincinoși. Cu multă istețime, ei amestecau minciuna cu adevărul și tulburau pe cei de curând credincioși, așa că aceia îi socoteau drept prietenei lor, când, de fapt, le erau vrăjmași. Iar pe acela care le voia numai binele, îi socoteau drept vrăjmași al lor. Apostolul Pavel se apără. Învățătorii mincinoși pretindeau că ei aduc adevărul întreg. Dar lor nu le era de suflete, ci urmăreau să câștige trecere ca să aibă cu ce să se laude. Adevărul ne este împărtășit prin descoperire și este cuprins în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească și pe noi și adunările creștine din zilele noastre de cădere de la adevărul Evangheliei. La Ioan 18 cu 37 citim Cine este din adevăr, ascultă glasul meu. Așa zicea Domnul Sus. Cine a cunoscut adevărul și umblă în adevăr, acela nu poate decât să mărturisească adevărul. Între adevăr și minciună nu este legătură și unde se întâlnesc se naște luptă. Dar din partea adevărului nu este lupta vrăjmășiei, ci lupta dragostei pentru biruința adevărului spre mântuirea apropiului de ce gânduri curate a fost însuflețit Sfântul Pavel când a vestit galatenilor Evanghelia și tot așa când a auzit apoi de starea lor și le-a scris epistola? Abătuți de la Domnul Isus, de învățători mincinoși, apostolul Pavel nu le mai era drag așa cum le era altădată, nu-l mai socoteau drept prietenul lor bun. În versetul de mai sus scrie, mă socotiți ca pe un vrăjmaș? Cât de mult poate să se rătăcească omul și să disprețuiască pe acela care altădată i-a făcut bine. Mulțumește lui Dumnezeu pentru aceia care ți-au vestit adevărul mântuirii. Prețuiește pe astfel de oameni pentru că în felul aceștia prețuiești adevărul și ești îndemnat să-l trăiești tot mai deplin. În versetul 17 de la Galateni 4, apostolul Pavel, după ce a făcut apel la dragostea lor și la sentimentele lor, le vorbește despre aceea care îi făcuseră să-și răcească dragostea față de el. Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, le spune Pavel, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Cine nu este plin de râvnă pentru Har, va fi plin de râvnă pentru lege. Cine nu apără cuvântul adevărului scris al lui Dumnezeu, va apăra cuvântul și învățătura oamenilor. Cine nu se contopește cu biserica cea vie a lui Hristos și nu lucrează pentru ea, se va contopi cu o biserică falsă și va lucra plin de râvnă pentru ea. Nu e destul să ai râvnă, ci trebuie să te cercetezi adânc și să vezi pentru cine... Sau pentru ce cauză este râvna ta. Se poate să nu cunoști din partea cui vine râvna care te înflăcărează, dar ia să vii la Domnul Isus cu inimă curată și să-L rogi fierbinte să-ți arate El izvorul rânei. Asta o poți face. Teofilact spunea, râvna bună este aceea când cineva urmează fapta bună. Râvna rea este aceea când cineva se silește a despărți pe altul de fapta bună. Cu râvnarea se silesc unii să se închidă afară de Hristos și să se scoată din cederea în el. Galatenii nu erau cu gând bun, ci ei în râvna lor se despărțeau de har și se îndreptau spre lege. Se despărțeau de realitatea Hristos și se alipeau de umbre și forme vechi. Se despărțeau de soare și se alipeau de lumânări slabe sau fitile stinse. Nu râvna cuiva trebuie să ne impresioneze, ci să cercetăm cu grijă pentru cine este această râvnă. Nu cumva la mijloc este un interes personal, o lucrare omenească sau slavă șartă. În tinerele adunări din Galatia se strecuraseră oameni care răspundeau învățături greșite, dar nu luptau cu arme duhovnicești, ci cu arme firești. Ei erau plini de râvnă, dar fără pricepere. Voiau să abată pe ucenici și să-i desfacă de adevărații apostoli pentru ca să elege astfel de ei. De aceea pune greu pe apostoli și învățătura răspândită de ei. Vremurile se schimbă, dar oamenii rămân aceeași. Învățători mincinoși care par evlavioși și desfășoară adesea o mare râvnă, se vâră astăzi prin adunările creștine și produc mare tulburare. Ei uimesc și astăzi prin râvna lor mare. Cunosc limba ca anului și știu cum să ducă cu vorba pe cei simpli, dar nu trece mult, peste un timp ei sunt descoperiți și se vede că au căutat slava oamenilor, nu slava lui Dumnezeu, și că n-au fost mânați de dragostea către Domnul Isus și către credincioșii lui, ci de alte gânduri. Ferice de noi dacă Domnul ne-a deschis ochii pentru adevărul lui. Numai acea râvnă este dreaptă și adevărată, care are în vedere voia lui Dumnezeu, cuvântul lui, dragostea, unirea și mântuirea sufletelor. Unde dragostea este călcată în picioare, unde cuvântul scris al lui Dumnezeu este stricat sau forțat să se potrivească cu anumite tipare omenești, acolo unde unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu din orice neam sau religie este împiedicată, Acelor râvnă vine din duhul satanei. Câte avem noi de învățat de la galateni? Ei s-au abătut din calea cea sfântă și dreaptă a Harului lui Dumnezeu și din pricina aceasta toate lucrările lor le făceau rău și împotriva adevărului. Orice abatere de la calea cea unică a Harului mântuirii atrage după sine nenumărate nenorociri. Toate luptele dintre copiii lui Dumnezeu vin de aici, Căci numai Domnul Harului dă liniște și unitate între frați. În versetul 18 Apostolul Pavel continuă, deci la Galaten capitolul 4, Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi, spune Pavel. Binele este unul singur, Dumnezeu. Și cine este plin de râvnă pentru Dumnezeu, Chiar dacă nu-l cunoaște în toată măreția lui, va ajunge să-l cunoască. Dumnezeu se descopere celor ce-l caută cu toată inima. E mai bine să greșești, dacă se poate spune așa, pe calea căutării binelui, deci pe calea căutării lui Dumnezeu, decât să nu greșești fără însă a căuta binele. Este mai bine să ai râvnă fără pricepere decât pricepere fără râvnă. Cine râvnește cu adevărat? va ajunge să aibă și pricepere. Cel cu pricepere, fără râvnă, va ajunge să piardă și priceperea. Dar adevărata râvnă pentru bine este aceea care rămâne totdeauna vie și înflăcărată. O râvnă stinsă și moleșită duce la moarte. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, spune Pavel. Râvna care se arată numai din când în când nu va ajunge niciodată la binele adevărat. Nicio ocupație din lume nu-i mai nobilă, mai frumoasă și mai necesară decât râvna pentru bine, adică pentru Dumnezeu, căci, așa cum spune și Clement Alexandrinul, nu există ceva mai bun ca binele. Adevărata lepădare de sine este aceea când ai pe inimă în făptuirea binelui fără să aștepți vreo răsplată. Spune misticul creștin Ava Hermon: E mult mai important să te lepezi de tine de dragul binelui, decât să nu faci rău de frica răului. Este bine, spune aici apostolul Pavel, să fii plin de rână totdeauna pentru bine. Plin! Iată adevărata stare a urmașului lui Hristos. Plin de Duhul Sfânt, cum găsim la faptele 6 cu 3. Plin de îndurare și de răbdare, galaten 3 cu 12, plin de râvnă, galaten 4 cu 18, plin de Hristos. Numai sacul plin stă drept, spune o zicală. Numai când vasele au fost pline până sus, cum găsim la Ioan 2 cu 7, s-a putut face minunea prefacerii apei în vin. Numai plinătatea inimii face cu adevărat minuni în lucrarea lui Dumnezeu. Numai cine este plin de râvne pentru adevăr va ajunge să-l cunoască. O, ce adevărat și limpede ne învață pe noi Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, să primim învățătura Lui că ceea este viața sufletului nostru, cum citim la Proverbe capitolul 3 cu versetul 21-22. În continuare, la versetul 19 din Galaten 4 Apostolul Pavel oftează adânc și zice, O copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Dragii mei, toată viața creștină, cu învățăturile și practicile ei, se cuprinde în aceste cuvinte, Hristos în voi. Dacă Hristos n-a luat chip în cel care mărturisește că este creștin, nu se află încă pe calea adevărată a mântuirii acel om. La început, tocmai din pricina asemănării cu Hristos, li s-au dat numele de creștini urmașilor lui Hristos. Numele nu și l-au luat ei, ci păgânii au numit așa. Deci creștin este numai acela care îl arată pe Hristos în viață, nu numai în vorbă. Poți fi botezat în numele lui Hristos, poți purta nume frumos, Poți fi scris în registrele unei biserici ca membru și să iei parte regulat la serviciile religioase și totuși să nu fii creștin. Poți fi chiar predicator, învățător și preot al unei religii creștine și totuși să nu ai nimic a face cu Hristos. Iată la ce se luptă diavolul. Dumnezeu nu se uită la forme și la vorbe, ci se uită la realitatea din inimă. Dacă Hristos n-a luat chip în noi, dacă nu se vede viața Lui în trăirea noastră, n-am făcut niciun pas de pe calea lată spre calea îngustă. Hristos nu este o teorie goală, ci practică. Hristos nu este filozofie, ci realitate în viața de fiecare clipă. Aceasta înseamnă a fi creștin. Numai în cine a luat Hristos chip? Numai acela poate fi martor al lui, poate fi slujitorul lui, poate fi creștin, căci numai el îl cunoaște cu adevărat. Și nu se poate ajunge la această stare decât numai prin nașterea din nou, adică printr-o pocăință sinceră, prin primirea a ceea ce a făcut Domnul Iisus pe crucea de pe Golgota. Prin credința din inimă se primește mântuirea și starea de copil al lui Dumnezeu, cum citim la Romani, capitolul 10, cu versetul 10, și la Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Așa spune cuvântul Domnului aici, până ce Hristos va lua chip în voi. Un mistic creștin spune așa, Cine nu devine asemănător adevărului, nu poate înțelege adevărul. Numai viața înțelege adevărul. Când devii lumină, înțelegi lumina. Cu limpezime desăvârșite vorbesc Finții Părinți despre problema chipului lui Hristos în noi. Să ascultăm câteva mărturii. Diadoch al foticei spune Sfântul Har al lui Dumnezeu readuce chipul omului la forma în care era când a fost făcut. Clement Alexandrinul Să ne asemănăm în toate cu Hristos, atât prin comuniunea cu sângele lui, prin care ne curățim, cât și în dragostea prin creșterea din rădăcina cuvântului. Fericitul Augustin, Rennoirea chipului lui Dumnezeu în om se înfăptuiește mai întâi prin scoaterea lui din păcat și, al doilea, sădind în suflet adevărul dumnezeesc. Sfântul Ioan Gură de Aur, prin aceasta ești creștin, fiindcă îl imiți pe Hristos. Și ultima mărturie o aducem din partea Sfântului Atanasie cel Mare, care spune, Hristos s-a făcut om ca noi să fim făcuți Dumnezeu. Chipul lui Hristos sau chipul lui Dumnezeu un om a fost pierdut în ziua când a călcat porunca lui Dumnezeu în grădina Edenului, deci în ziua căderii în păcat. Domnul Isus a părăsit cerurile tocmai în vederea ridicării omului din abisul păcatului. Numai cine este ridicat din acesta dânc primește din nou chipul lui Dumnezeu. Cu cât suntem mai izbăviți de păcat, cu atât semănăm mai mult cu Hristos. În măsura creșterii chipului lui Hristos în noi, în aceeași măsură suntem tot mai biruitori și suntem desăvârșiți în toate. Roadele în viața credinciosului sunt în măsura asemănării lui cu Hristos. Până ce va lua chip Hristos în voi? Se istorisește despre renumitul sculptor Daneker, că ar fi lucrat doi ani la o statuie care avea să înfățișeze pe Domnul Isus. Când a socotit că este gata, a întrebat pe fetiță cine este acesta. Fetița a privit lung și a zis Este un om mare. Dezamăgit, sculptorul s-a apucat din nou de lucru și a lucrat alți șase ani. Pe urmă a chemat pe același copil și a arătat statuia. Copilul a stat în fața statuiei, i-au picat lacrimile peste obraj și a zis, Aceasta este statuia aceluia care a spus, Lăsați și să vine la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Facerea unei statui e un lucru migălos, dar e mereu la lucru până când sculptorul scoate chipul pe care l-a avut în gând. Dar Duhul Sfânt, cât de mult trebuie să lucreze în credincioși pentru ca să scoată din ei chipul Domnului Isus. Tot ce ține de firea veche trebuie înlăturat cu lovituri dureroase. Este o lucrare necurmată care trebuie să ajungă și la acel punct, încât Duhul Sfânt să spune ce a spus Domnul Isus pe cruce s-a isprăvit. O, ce frumos va fi atunci!» Dar în legătură cu lucrarea aceasta care se face în noi de către Duhul Sfânt, trebuie să nu neglijăm deloc responsabilitatea noastră. Duhul Sfânt vrea să facă lucrare în noi, noi însă trebuie să ne pronunțăm că suntem de acord și nu numai să ne pronunțăm, ci să ne facem și noi partea noastră. Ori de câte ori Duhul Sfânt ne încunoștințează că un gând pe care îl avem față de cineva este gând rău care este împotriva dragostei, or de câte ori ni se face cunoscut prin Duhul Sfânt că avem o atitudine nepotrivită unui copil al lui Dumnezeu, or de câte ori Duhul Sfânt ne încunoștințează că vorbirea pe care o folosim acum este o vorbire de rău, este bârfă, nu este de la Dumnezeu, nu face parte din chipul lui Hristos, ori de câte ori Duhul Sfânt vine și ne încunoștințează cu privire la astfel de stări, noi trebuie să ne punem de acord cu el, să ne pocăim de tot ceea ce ne arată că nu este de la Dumnezeu și să lăsăm astfel pe Duhul Sfânt să modeleze ființa noastră până când nu mai rămâne nimic străin de Domnul Isus Hristos, ci chipul Domnului Hristos se va vedea în viața și umblarea noastră. Gândurile noastre vor fi gândurile Lui, cuvintele noastre vor fi cuvinte care îl vor descoperi pe El, umblarea noastră, felul cum ne achităm de datoriile zilnice, cele mai nensemnate ale zilei, toate acestea le vom face în așa fel încât din toate să fie văzut chipul Domnului Isus Hristos. Dumnezeu face lucrarea aceasta prin Duhul Sfânt. Noi însă trebuie să ne dăm toate silințele, cum ne spune cuvântul la doua petru, capitolul 1, să împlinim cu credința noastră fapta, adică fapta pocăinței și să rămână în noi numai chipul Domnului Hristos.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 Să-ți lujesc pe pământ, Vreau, Iisuse, cu-n drag am simțire, Vreau așa să-ți lujesc pe pământ, Dezlegat de